Trömmingsmarknad på Salutorget, den 5. til den 11. oktober. Välkommen! Mikäli kuulet ääneni, olet Ystävien seurassa taajuudella 98,5. Pidetäänkö teillä mattoja lattialla? Pidetään. Meillä ne pysyvät pitämättäkin. Opettaja, opettaja, Liisalta pääsi Pieru. Hiljaa. Ei kun kovaa. Suuri filkkoniskeskustelu jatkuu. Mä ajattelin että tytti, vaikka sä olisit jo pitänyt yhden ylimääräisen yeah, yeah. no? lähetyksen. Sä olet pitänyt yhden ylimääräisen lähetyksen, niin, niin, niin nelituntinen se on. Jatketaan nyt tässä edelleenkin sitten. Mä ajattelin, että tuot tavallaan kolmen, kolmen eri lähetyksen aikana. Tota äänessä, vaikka sen tuli oli virallisesti laitettu sun nimiin toi nelituntinen tuossa noin, mutta mut, siis pidätkö ihan oikeasti, siis, kun, kun te nyt paskalistaa tässä näin, kun ehkä musiikkivalinnosta olette tota niin mutta, mutta siis pidät sä siis ihan oikeasti niin Phil Collinsista Tota, joo, mutta aina ei ollut näin. Mä oon löytänyt Phil samalla, kun musta on tullut keski-ikäinen ihminen. <tos> niinpä, niinpä, niinpä, Joku, joku laittoi tuolla viestikin niin varmaan, että, mm, jä, varma laittoi, että olet silloin, kes, silloin keski-ikäinen, kes, keski kun olet mukana kaupassa taustalla soivaa kolinsia, että... Ja pa jo, mut siis. Sanoja. Mut siis, mä en jos san mä huosti osaa kun istui tai jo istui oli istuttu. Harva mä istun hississä itse. meni hissiin niin tota niin hissimusiikkina niin niin, se, niin yhdessä vai se aina oli Filkonin sia panhuilu Joskus yheks luulolla oli. Wow. Et se <laughs> No niin, siltä wow. tavalla, mutta sillä hissillä aina menee vaan ylös ja alas. On missaat se on missaat se Filkonin levyjä. En kauheasti. Muutama niin. maksuli löytyy. Okei, okay, joo. Niin mikä on se Filkonin suosikkikappale? Älä, mm. älä, älä, älä vaan sanois cat Ei, ei, ei. Tämä tuli niin äkkiä jotain... Mm. Yritän hämätä sinua jotain heitäni jollain esineellä vaikka tällä kellolla. En, en osaa määritellä okay. parasta biisiä. No kato, nyt sulta meni uskottavuus. Se, nyt sulla siis, siis Sä et enää pysty... Sä, sul, sä saat porttikielon kallioon, sä et enää jälkeen siellä tota, oh, no, shit. hipsteröimään. Oh, shit. Mä oon itse asiassa muuttamassa sinne just ja saman tien tuli porttikielto. Okay. Että nyt ei kyllä mene hyvin. Ei mene hyvin. Aiotko sä kasvattaa ironiset viikset? Koko ajan. Kiitoksia. Hei, mutta hei, hei, firkonisesta puheen olleet. Papp, papp, papp, vielä yksi. Sen, sen, sen just, jota toivoin? Tuleeko se nyt? Joo, jo, nyt, yes. nyt lähti. Nimittäin... Reggae-versio. <truodigue> Kyllä. <about> wow. <tru> Täällä on että ihmiset. Joo, tää on. Joo. Haluaisi, että kai puhutaan päälle, että onko vasta tuo hard. Uppu, uppu, uppu. Times are hard. Joo. Talvivaara. Rituala. Mennäkö kuulostaa? Se joraa, No niin, uh, yeah, nyt lähti periaatteelikenteeseen. Yes. Kiitoksia. No niin, kiitoksia tytti. Ei tytti verääkätöinä, nyt tytti poistui ja minä sitten välittömästi morvoisin riisutumaan täällä paita otettu pois nyt sitten. Posalaittoi vielä enää kerran, pyrittilaisessa näköisen miehen pubin nurkassa esittämässä Playbackin Collinsin musiikkia, tasakas live paska. Oh hei! Idolissa Heviari vetti tän sitä tallennetta? Ei löydy! Jos vaikka Punkari, äh, tässä in the paradise! Totta tuli jo Panhuulio ja Filko, ihana tunnelmallinen yhdistelmä. Kyrvan kuva siis toi alle biisi No nyt sitten jo uusi korvama tuolla viikonlopun ratoksi. viime viikolla soitettiin tota noin. Tässä on nimittäin muutama viisi jäi jäljelle tuosta. Kiitoksia vielä uuden kerran Harri Niemelle. Niin viime viikkoisesta vierailusta hän tulee taas jossa uudestaan. Niin. Kaikkia viisi ei soittaa tai levyjä. Ja, ja no tervataan uudestaan tällä, tällä viikolla. Alkuun tuli lasten vitsit. Mikästä oli kikatus, kääkätys, hihityslevy. Siinä oli vitsi. Se oli nimeltään hetkinen. Mikä se oli tolikaan? Matot esitti vitsin nimeltään Pieru. Sopi paskiksi se heti alkuun. Ja sitten tilitans. Joidenkin mielestä uusi paskisklassikko. klassikko Mikä se tolikaan nimeltään? Pikkunallukka. Pikkunallukka. Se oli kakkospiisi. Se kesti 40 sekuntia. Eka, eka kesti 20 sekuntia. Oli kollektiivisia biisiä putkeja ilmaa ainutkaispiikkiä paskiksessa, sitten yeah. Nathodaleen, ja versioon ja nyt sitten Rekeen-versioon. tänään ei mitään erityistä teemaa. Paradise, yeah. Ja näin on, jos löytyy tätä, näin, niin voin toteuttaa teidän viisi loiveita, ne kaikkia leviäjentä, tietenkään olen pystynyt roudaamaan niitä. Ja siis fyysisesti, en niitä koneeltakään mitenkään etsin, niin... Ei välttämättä löydy, mutta, mutta, mutta, mutta, mutta, mutta Harri Niemi löytyy, löysi. Tämä on ollut pitkään haussa. Meidän pikkupääministerimme on Ranskassa paikallista pressaa tapaamassa. Ja se osaa puhua siellä franskaakin. Hyvä stupukka. Laita meille tänne selfie. Pahti sitten Facebooksipuoleen! Mä peisoi, eikä tää 5, 4 vai 5 vuotta, kun se teki vuotias, kun se teki tää <tos> Tässä oli viestiä. Myyrmässä lounassalvintolassa muista 2000-luvun alussa soi aina versio kaikista. Metallica, oli ja Elvis, Avela, viesti Mulla on tuolla vitoislevy panhuilua. Mä pidän panhuilu spesiaalin jossain vaiheessa ehdottomasti. Hausmylly herättää keskustelua Shoutboxissa. Ei, viime viikon Harri Niemi jäi väliin. Toivottavasti uusitaan joskus paskiksi. Uusitaan aina perjantai paskiksi. Uusitaan seuraavan viikon lauantai välisenä yönä. Klo 12. Yöllä alkaa lähetys 12. 12 yhtä, Eli Harri Niemi lähetys tulee uusintana huomenna. Illalla yöllä alkaa, se, alkaa, se alkaa yhden vuorokauden ja öö, vajaan 9 tunnin kuluttua. Eli kun Klo kääntyy sunnuntaiksi puoletöin... Niin, silloin tulee aina paskis uusintana yönä. Lapsityövä, voima, musiikkia. Mitähän tähän sanoo lapsivaltuutettu? Tämä on paskannut no, totta, helvetissä. Koppa tisi, kopposia, koppositti, kopposinsaa, poh, maali, laittoi viesti. Okei, okay. varsomisi, oliko toi -biisi toive? Ehkä se tulee jossain vaiheessa. No kun varsotaan, niin varsutaan. no varsutaan kohta ihan sarasikin alta pois. Pysytään kuitenkin, tai siirrytään eläin aiheesti eh -eh, sitä ennen. Di -di -di -di -dru -dru -dru. Tuolla joku laittoi jo ennen lähetystä, että varsomisbiisi mainittu. Missä se nyt tuolikaan? it's Amazing, Robert laittoi viesti, juu. Joo, Joo se on hämmentävä. Lapsipelle, Jori, laittoi Jaru viesti. Tänne näin. Niin olisiko pari viikon tavoin jälkeen mahdollista saada vuoden 2014 paskiskommentaalipiisi, joka kertoo pienen hevosen syntymästä. No kohta kuule, kohta kuule, mutta sitä ennen se ei ole hevonen vaan se orava. Kuka talven harmaa takki? Tupsu korva Istui hetken päällä penkin. Nyt jo tuolla vilistää. Kuka kulkee turkki päällä, kesälläkin joka säällä. Kuka loikkaa huima päällä, vaahterastallehmukseen. Orava se on, orava se on, orava se on, vastustamaton. Kuka tammen terho arte kätki luokse polun karte? mutta huomenna jo miettii, minne terho tulikaa. Kuka karna laivallan saa, häntä pörrö lamen yli purjehtiikin. Vaikkei kukaan uskonut, Pekkaruska se on, ei kun orava se on, orava se on, vastustamaton. Kuka seura saaren vielä, pitkästä orava kokonaan. Ja laittaa Orava se on. Se on. Orava se on. On. Se perkele on. No on. On. Kuin lahjaa Missä on Jordin kaveri Lordi? En on mä tiedä. Se perästyi. Lordi perästyy Jordia, kun Jordi on paljon pelottavaa pikkua <laughs> Lordi. Kato, jepä toivotaan. Pitäisikö laittaa? Joo. Orava, Orava se, se on. Orava se on, orava se on, vastustamaton. Orava se on, orava se on, orava se on. Varsa se on, vastustamaton. maton. Ottaas ylös. Nouskaa ylös hypätkää satulaa. Ja, ja jos joku ei tiedä, missä tässä kappaleessa on kysymys, niin Satu Kospiane laulaa ku Heppa Varso. Tästä on hieno video. Tsekatkaa tuonne YouTubeista. Siinä viljassa on hevone. The was kuulemat he, hevonen when my joka, tuota, josta tämä Warsaw's kertoo aippä hevosesta ja <tos> baby hevosesta tone the kaikki hevostytöt ja Marko Jörs mukaan Rita Vaisen, where are you Isn't it A new life starts How a little baby horse Immediately gets up Isn't it amazing? Ja muista, että se amazing, ei, ei amazing How the circle of life Goes round and round And again and again All the time Amazing, amazing, amazing, amazing Amazing ja, yeah. hyvä amazing Ja nakkaruska soipaa, että se ei heppuja tapauksessa. Se olisi mutta aika kuumottavaa piiskata Satu Kostilästä. It would be very amazing, amazing. Ai ai ai, nyt, nyt rupesi jopettamaan. Von Hurst Istun satulla tuolilla, joten olen tunnelmassa mukana. Hyvä. Sytkäri ilmassa, kynel poskella, palakurkussa, sydän paikallaan, Jape. Hyvä, niistä pitää. Ja hepoista mennään rottiin. Rotti on nä näkynyt ainakin itäkeskukset to tosi paljon viime aikoina. Jemes ja Rotta Rottapäpätipää, rotta, siitä ei voi kannustaa. Rottapäpätipää kampaida melkein yhtä hieno kuin Pekka Strenge. Tootta pääpätipää, se ei ikinä ole piirosta. Tootta pääpätipää, se ei mene diskoon. All right.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 Muista, ennakoi, liikenneturva. Uusi, designistä kiinnostuneiden löytökehdas Artek Aitta on avattu Helsingin Käpylään osoitteeseen Mäkelänkatu 84. Perille pääset helposti ykkösen ratikalla, lukuisilla busseilla, omalla autolla, pyörällä tai kävellen. Lisätiedot löytyvät osoitteesta artec.fi. Tervetuloa! Laukku. Sehän kuulostaa ihan ysäriltä. Heitä panelepaita päälle! Burkarit jalkaan! Ja tule muistelemaan 90-lukua. Ysärin musiikkia ja kiinnostavia vieraita maanantaisin kahdesta kolmeen Radio Helsingin taajuudella. Ulvilassa surmataan neljä lapsisen perheen isän. Surmaa koskeva poliisitutkinta ja oikeuskäsittely on kestänyt yli seitsemän vuotta. Kun poliisi ei kolmeen vuoteen löydä ulkopuolista tekijää, se pidättää perheen äidin, Anneli Auerin epäiltynä aviomiehensä murhasta. Jos mä oikeasti oon niin. niin mä sitten niinku haluan antaa vastuun siitä. Ulvilan murhamysteeri. Elokuvateattereissa kolmas lokakuuta kautta maan. Vallankumous alkaa Komteatterissa 8. lokakuuta 2014. Tule, katso ja parane. Kuuntelet Radio Helsinkiä. No nyt ei kyllä, se kerta ei kertakaikkiain meidän löytyy millään se oikeita viisen. Nyt! No, no, Kyllä, se no, aikaa no, vähän aikaa tuota no, tuossa tuli no, no, no, tuli no, no, no, no, no, no, no, Iso Jigelaittuvi niin, niinpä tämän piisin alku voisi ajaa sen yököttävän live-alkuspiikin Ollilta, jossa noita no, tässä nostaa ylös. Mä en tiedä noisiko se seisomaan, mutta se se se se Kyllä! stondis. se ylös. se se se se se se se middle se se se se se se se se se se ohjelmassa. The clock was nearly seven. Robert tossa naittoi lausuihin Satu Kostiaiseksi. Mm. Joo, toi hyvä. vain hyvä. Satu Kostiainen vain elämäohjelmaa. Muut muusikkoit voisi tehdä omat versiot varsomispistä. Peletkää heppabiisiä koko lähetys. Hän aamukappin on, on tuonut rakkaalle valo taittuu Satu Kostiainen Suomen Elton John jäpeen mielestä. Jep Saa alla ja ai saatana, mennässä varsomisbiisiin mennä taas ohi, mutta onneksi autoon. Onko Vingin levy studiossa? No on yllättä itseänsä kyllä on. Ennon disko ja Uudistus 2004 tuovat tipan silmään ja lusikallisen punttiin. Kyllä, esimerkiksi kansaneläkeuudistus 2004, se on kyllä, se olisi ajankohtainen noin aiheensa puolesta, mutta ei ole täällä studiossa valittavassa. Kyllä, no kansaneläkeuudistus se on, se on klassikkakomaa, sitä aina Sillä silloitellaan. Siellä siis joku joku eläkeukko lärpättää jotakin, Umpikuivaa paperista. Ja kiitti miten onkaan saanut rakkautta näin. Aina toivoi kyllä paljon, mutta sai ja Jäppi laittoi viesti, nousin ylös, hyvä. Vaan ei yhtä ylös uudestaan, Von Ja mullakin nousi isoji laittoi. Taas nousi ylös. Hei, kohta noussaa taas ylös, mitä laittaa alusta? on lumivalkoinen. Mä kyllä ajattelin, että mä en soita yötä niin kauan. silloin, kun tuota, pössilö on täällä paikan päällä, on mutta... Jos... Nostais sata kertaa bad minkä minkä minkä minkä minkä toimii. No niin, okei. Se pitää leikata tuosta irti. Joskus me ollaan leikattu irti, mutta se on hu hukkunut tuosta Mutta laitetaan nyt tulemaan muutaman kerran. Se oli se 12 raita. Odottakaa sitten... Eikö mä, mä laittanut kolme kertaa tuohon alkuusen, niin tota, nyt tuli neljänne. Top Ja ylösnousumus on tapahtunut Tämä soitetaan tätä otetaan aika usein. To, to, p, asiassa, lähetys on pitkänä perätä, mutta eikö se pitää lä lähinnä silloin maanantaina pääsi enää soittaa Miettikää, oli Lindholm tuomari tu oli Lindholm on tuomari tuon vois Finlandissa Finlandia arvostelee arvostele laulua to, Onko on ironia huii ihan onko totta voi loistava aivan, aivan upeeta Mutta ne ei nyt tuu sata kertaa ei nosto ylös jos vai jos tehdä lähetyksen missä se otetaan no ylös pätkää. se kestää noin sekunnin noin hetken kaukas kestää nostaa ylös tai kaksi sekuntia mietinki oli joku laittanut ton, ton, Tommi Länti äh, tota niin, äh, tuo Facebook-sivuihin paskalistaan äh, linkin siitä, kun joku sanoi, että haista sinä Tommi Läntinen vittu. Minä ehdotin, että tehtäisikö lähetys missä mä pelkästään sitä linkkiä. Eli se kestää kaksi sekuntia haista sinä Tommi Läntinen vittu. Joku sen siinä siis sanoi, se, niin, niin, tota, noin, niin en siis minä, niin, tota, mutta siis jos tästä josta sitä ei täällä oikein innostuttu. En tiedä, miksi kahden sekunnin Tommi Läntis vittuulla koko paskis, jos kestää kaksi sekuntia. Että koren, se on 30 kertaa minuutissa. Se ehtisi tulla lähemmäs 2000 kertaa. <lähde> uhuhu, uhuhu, uhuhu, uhuhu, uhuhu. Noustas ylös sen kunniaksi. Ja tämän jälkeen tulee, mutta ehkä, kumpi on pa pa paskeampi lavaspikki, tämä? Vai mikä lähtee seuraavaksi tulemaan? Päättäkää te. Noustas ylös. Vai tämä? Se on muuta kuin, eiköhän pannaa. Rämäkkästi Sventerillä potais se ei oikein kunnolla. Ja nyt lähti! Otetaan sitä uudestaan vielä varmasti niin, että, että, että, että mä en puhu olika päällä. No niin, kirkka, kirkka, hyvät naiset Kirkat kirkka mestarit leviltä. Kumpi on paskipi, Olli-liidihelma vai kirkka? Ku kumpi, kumpi on kovin Siis, no, nostan sinua, on niin paljon pakotettu, mutta sit, olisiko se tästäkin, pitäisikö tätä kervoita. Mitä tässä muuta kun eiköhän panna? Rämäkkästi Sventerillä potaise, ei oikein kunnolla, ja nyt lähti! Ja tuoltahan muuten tulikin. Seuraavana olisi pakko tulla se kirkan hölön. <laughs> Niinpä. Kato, en mä ole lukenut tota ollenkaan, kun mä olin miettinyt, toi pitää tulla tähän perään. Otetaan vielä kertaalle tähän näin. Mitäs tässä muuta, kun eiköhän panna rämäkkäästi Sventerillä potaise, ei oikein kunnolla, ja nyt lähti! <laughs> veton katsoin minua pahimmusti ohi kukissaan ja mm -hmm. tuarray railahtavisti rocki panna rämäkästi sventterellä Fotase oikein kunnolla ja pelaittoi kyllä se, mitä Mä En ymmärrä mitä se mitä se mitä mitä mitä se, se puhuu jotain. mitä puhukaa Siis mitä Kirka sanoi, potaise, siis okei, okay, otetaan se nyt, kuunnellaan, joku Suomen tahtaa nyt, mitä, mitä, mitä, mitä se sönköttää, mitä siis, mitä, mikä tää nyt on? Mitäs tässä muuta, kun eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä potaise, oikein kunnolla, ja nyt lähti! Siis, Sventerillä potaiseen, mikä... Mitäs tässä muuta, kun eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä potaise, oikein kunnolla, ja nyt lähti! Ei, ei, kyllä tää, kyllä tää ehkä tää kuitenkin... Yes. Mutta tietenkin, tietenkin tää on niin hurja piisini. Kun niin... eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä potaissei <tos> oikein kunnolla. Ja nyt lähti! Mä enää näe, kuule. Mä en ymmärrä, mä, mä, mä, mä enää tähän näe. Joo nyt, jo nyt tässä vaiheessa, seuraavaksi tulee vingiä sitten. Bob Mallin laittovasti, ihan nyt lähti, no nehän lähti. Olisiko fotaisee jotain niinku futaamaa, mutta se alkoi sekaava. Niin, mäkin mietin, jotain futaamaa, siis voisi liittyä, en tiedä. Spi Saatko spiikkeen hattutempuun täydettämään Tomi em, em, em, Evilän jollotin jollotin? Tai bonkan niin joo listening my favorite radio station. Joo, ne löytyy tuota ei e kun tällä näin on, niin ehdilla hakea. Mutta sehän on siis, Tomi tässä, mitä sä noit Tomi Eville sanakaan? Tässä Tomi Eville, jolloti, jolloti. Se, siis se aloitti jonkun satuleviin sillä to, to, to, Tai Tomi Eville tässä, jolloti, jolloti. Niin onko se Tampere? Ei ymmärrä. Ja, ja Bonsovi, eh, it's Bonsovi, you're listening my favorite radio station. Ah, let's look at lightning. Hey, captain! I just a peek. Peeky baskets. Peeky baskets. Yeah, we're fired up. Why the classic Matt Nickerson. Toivisti. Voisiko se svetteri olla vahvari? Mm. <tos> Hei, netistä löytyy kisukko Paul Stanleyn uskottomista välisviikeistä koottu levy. Olo on aika erilainen, kun on kuunnellut, ku kuunnellut tunniputkeja niitä limaisia kaksimielisiä kilmisiä. Wow! Viedäänkö Jesse maailmalle? No, katsotaan, katsotaan, katsotaan, katsotaan, katsotaan. Mutta nyt se vingiä, pyydettiin. Tämä viisi on tehty eilen. Yesterday trouble both of so far away now it looks as Maailmalla. Ei välttämättä, ei välttämättä, mutta pystyy heng hengessä, hengessä kuitenkin mennään. Hengessä mennä Kaartamo, Kettunen ja Kuustonen. No humppati, huppati, huppa. Tää on heppapisti jälkeen, heppakoppi, heppakoppi. henki, minä minä meitä Don't throw us. Ja mennään taas näiden vaihteeksi, näiden Harri Niemen levyihin, mitä sä toi tänne näin. Täältä nimittäin löytyä joku Katja-Lukin, Filatelia Höyräten Vuokattilive. Tää on hurjaa. Vähän niin kuin melkein hurjaa, kun virkaan jo poosimpi vaan, nimittäin orjokki, orjokki. Joskus tekis toisinaan, sitten taas ei. Onpa hieno laulu. Joskus tekis toisinaan, sitten taas ei. No lähinnä ei. Joku mä teen, ja toissinaan taas yl. Kello oli yksi, kunnan kiljaisi. Hei, tule tänne, baby, uun mä menin. Piilaan ja hölän ja rakastan vain. Piilaten ja höyläten aamuun asian. As. Kello oli tuota pika melkein kaksi. Ja mun, ja mä ilmeisesti mä rupesin tuota, tuossa sitten seukkaamaan niit tota... Uh, na, jos mä asian oikein ymmärsin, niin laitetaan sitten siihen liittyen sitten seuraavaksi. Ma, tai on joku radiomainoslevy, niin kappalimme täällä radiotreffit. Mä oon niin. Niin, mäki, Mitäs mä muuten oon? No onnellinen. Niin, onnellinen. Aattele, miten ihana et tavattu. Niin, missäs me muuten tavattiin? Et sä muista. Mehän soitettiin. Niin, mihäs me muuten soitettiin? No radiotreffeille. Niin, radiotreffeille. Missäs me muuten nyt ollaan? Niin sängyssä. Niin sängyssä. Mitäs me täällä teen? <tos> niin tätä puhaa. Radio treffit. Soita 9700 5151. 695 minuutti plus ppm. Noin. Se, se, se oli mainosta. Onhan me soittanut Heitzburgerin mainostakin taas <tos> ja seksistä puhenevan kikka. Kossin harleita, butsonin, sillä ajelen kiltaisin. Varmaan lähtöis tarvitsee leidä. Tässä on aika monta heppavoimaa! Haha! Meisin, meisin! Kato pyörään, sanan pojan vedo tuli viesti se viime viikon kommenttiraita oli kova joo, soitetaan se soitetaan se kohta motoripyörä, on motoripyörä, Kuka, kuka, kuka, kuka ajaa, kuka ajaa mopolla, kuka ja mopolla, mopolla, kuka näin ja Pateen tietenkin. Tässä järviä Mustajärvi ja Agentsia bensaa suonissa. Hän on suora teidän hän lentää matalaan ja on kattuupan viikin taas hän soittelee kuin teidän ruupin on sompaarepii kaiken irti auki. Se nyt on vauhtikaulossaan, hei, hei, hei, ja bensaa suonissaan. Ne Neulan vasempaan ja sataa oikeaan, toiva vasen antaa mennä vaan. Sä miehen ratissa, liikaa klappia, se tuli mutkaan ja sitten tuoti pappia. Pimeä on taivas ja jäässä pintatien, herra Mitä mitä pate sanoa mimme, se sanoa, kun se vähän noinen pian kun avella kalut niin mitä se sanoo. Ja kop jälkeen tulee sitten kop kommenttiraita kop kop kop kop kop kop Joo, nyt tässä tää, siis tää on joku mikä lieneekää tyyppi. Jaatinen on tehnyt Rannanvein-nimisen levyyn jo joululevyyn, niin ilmeisesti tämähän on kovin vaikuttunut omasta taiteestaan. Ja Erityisesti yhdessä kappaleesta. Tämä voisi antaa tulla kokonaan. Tämä tää, tää on, tää on hämmentävä. Tää, nyt tää, mä mietin, että, mihin lopetetaan viime lähetyksessä? Mikä on paskin biisi, mitä Harin kanssa soitettiin? Kaikki pisteet oli sellaisia biisi, mitä ei koskaan aikaisemmin soitettu radio Helsingissä eli se olisi paskalistassa. Ai, niin laitettiin sitten se Tomi mä Mäkinen biisi, mutta tuli mieleen, että oisko tämä kuitenkin ollut parempi soittaa kokonaan loppuun puhtaasti. Nyt se tulee kokonaan alusta loppuun puhtaasti. Hyvät naiset ja herrat, Runaway jos ei jouluna, Jaatinen ja kommentti raita. Ja.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 kuulemaan sen, että, että mikä se joulun tunnelma on siellä taustalla. Ja, ja lähtökohtana on lähteä se katsoa, eikä, että mitä joulu ja mitä kesä niin on tuo. Ja, ja tämä on erittäin mielenkiintoinen biisi, nimittäin tämä on hyvin paljon työstetty. Tässä pystyy kuulemaan että ensimmäisen säkeistöistä on kaikki alun perin lähtenyt. Ja oli pitkä, että se ei ollut mitään muuta tässä biisissä. Ja tämä kertosäkeisto, joka lähti äsken, niin tässä niinku kuvastuu sitten niinku tämmöinen elämänhalu ja elämä siihen, mitä siinä talven ja kesän välissä ja niissä on. Ja kuinka meissä on jokaisessa niinku mahdollisuus mennä eteenpäin. Tämä kevätosio on niinku ihan uusinta, varmaan ehkä viimeisimpiä juttuja tässä, tässä biisessä ja...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 18 vuoden tauon jälkeen. Prince, Artofficial Age, albumi nyt kaupoissa ja Spotifyssa. Yeah. Joka perjantai kello 16, viikonlopun menot ja musarapista OR ei lähes mitta vaan This is VG! Ready, ready, ready!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 This Saturday Club Balkan Fever present Robert Soko from Balkan Beach Belen, DJ Borsin and Vlada Kekis on drums in Dubrovnik. Tickets from the Julius Five Corners. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 98.5. Siisistä, siinä on oleellinen tulee. Ja vielä pari jemälevyä, mitä jäi Hariniemeltä soittamatta viime viikolla. Tässä on kesken. <tii> Tuo kommenttiraita oli aikamoista, että voi vahvoton, tää on kyllä niin hämmentävää. Mitä, mitä se elämä niin olikaan? Tule, ja, ja Kristus Mikkonala toivisi, tulee mieleen luomisen tuskaa kummellista. Joo. Ja jäpeltä, ei Jeesus, tämä jatketaan. tämä jatke taas. Ja sieltä toivoo lisää kommenttiraitoja. Joo, mulla on levy tuolla noin, missä oli Olli Lidholm ja... <hihahha> Tuota, tuo Jussi Hakulinen kommentoi esimerkiksi rakkauslumivalkoinen kappaletta. Ja John Cage voisi tehdä, no, no, 433 Timokin laittoi viestin, arvoista täällä taiduudella odottaa, että milloin se mainoskatka tulee ja pelastaa mielenterveyden. Näin, mutta harvan minä odotan, että koska pääsee täältä pois ja pelastaa mun mielenterveyden. Jokka oma kunta sulkee, en Harille, kun löytyy näin käsittämättä, koska ei, kun prosit Harille. Noille Harri oli löytänyt noin kommenttiraisan levy. Joo, tämä siis tosiaankin... Tässä nyt mä oon 10 kymmenkunta noita viisiä, mitä arveltaja yli. No tää on vielä yksi. Tää on nimittäin hämmentävä levy. Pakko Ruotsi ja se B.O. Redrama. Tässä mitäs, tässä on viisiä. Mondak til Hon ja Trurpo Day, Self, Runt Samla Kamla, Saak ja Pakko Ruotsi. Ja koska Pakko Ruotsi oli ainoa kappale, niin mikä minä ymmärsin, niin minä näin vapaaehtoisruotsin ja laitan sen soimaan. jag säger det du tåka jag säger det du så chuva hand just that it would the blue samma gamla typ men fortfarande går att snacka vi axar herlan vägen hem taggar ner för spullen chilla galet det var babbligt måste happa bara så vi kriga för en laxing sjön och leker kaksi spela mangas där i puffen men så fort de börjar idra ska han tagga lika fort bred hastlar de blåser käft still helt tyst jag vecklar plattorna direkt kommer rycka mina rode dom är nice som mig the Minulla on tracks i mitt stash och vi ur en över in my on släkpäri, mutta jobbit värslehenä. Folk börjää kakka, ja ostoskepset liiän ja snakkaavat uuden bicken. Denet tullut, ja ne brytät sillä nackalaukumit. Lahko tappaa takten myöhkenä, ja skippaa snacket innisluumen. Ningen dunnens mix-sanamme, ostoskepset. Digga, digga, digga, digga. Digga, damma, gamla, saakka, että no, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, ja kun ei ymmärretty kirkkaan eikä välttämättä, mä, mä en ymmärrä ainakaan tätä, mis, mitä tuossa nyt tulee, niin otetaan lisää mystistä suomen kieltä. Tämä on kyllä selvitetty, mitä tämä muka, muka tarkoittaa, mutta kuitenkin, fleksataan! Unelmaa, et maimivain tyylin sais naisia kuljettaa. Rohdin kanssa haavein porsesta Ferrare, totin ylpeitä eudustus joukkueen perkare. Pajat koit saada Ja se ne voi, että syttö kuulu naurattaa. Ja mä teen työtä käskettyä, takavat tuli sala ketkä lyötä lähettyä. Kruisasin mun BMXä, niissukas tongal kuunelti DM-ksää. Siitä on aikaa joskus takaisin kaipaa, otas nuoria aina ei huolia lainkaan. Kehdää mitä tykätään. Flexan, flexan, flexan. Joo, nythän on tullut jo se ylellä pyörittämissä sarja, missä laitetaan noita 200-luvun bändejä yhteen. Hittu kun mä en aloittanut 90-luvulla, niin olisin voinut meikalaisenkin yhden miehen yhtyä. Kannattaa uudestaan sitä varten ja käydä läpi musiikilliset erimielisyydyt, minkä takia pendejä hajosi enempää niin päin pois, mutta valitettavasti vähän. Mun myöhään. pinta. liian myöhä. aika se aloitti. Ja pienet varpaan välissä on vanuttu, Kun tämä tyrmäys lähtee. Tässä on Fraderic ja Mace Cara. Fredrik ja Paskara. Ei tyylikurssella hän rahojansa piihtaa. Kun jahti alkaa heittää toltu niskaan. Tää ulkonäkö niin mun uhkea se kannustaa. Mä kaunist olen ja sen heti itse tunnustan. Päivästä päivää. tuli viesti, mä sanoin, että mäkin odotan tässä, että mä menen lähetysloppuun, kun, kun joku sanoi, että tota näin, tuli viesti, että, että kurottiin mainostauko, mutta mä odotan, että mä pääsin poistamaan, että säätari pääsi ikinä pois täältä, Pertti Mokilaito viestiin. No helvetti, 13 vuotta vaan on yrittänyt, ja ei, mä oon yrittänyt tehdä niin huonoja ohjelmia kuin ikinä, mutta ei, ei, ei, ne kiusaa muillekin täällä. Nyt ei nyt yser är ju luppar, för Kristus Mickunen lajtoy viestin. Tulispa vielä pootten Anna. No voi hemmetti. te! Jag känner Hon heter Anna, Anna heter hon. Hon kan banna, banna det så hårt. Och rör ju upp i våran kanal. Jag Hon heter Anna, Anna heter hon. Hon kan banna. Då ska det Mä mm puklaampi -hmm. <laughs> <laughs> perärokko. <laughs> Oi oh, hyvän aikaisentään ylittäkään nyt. Mä en mä kysyä merkinä olorita laitys kuka mahtaa saada kunniana. Niin. Siihen on tulossa, jolla ei nyt tule mitään hyvää todet. Toisesta saina ennen semmonen pärjäntää, pärjäntää, pärjäntää viikon loppupiisiksi. Tämä on nimittäin aika aika moista ihmisraikkausta Tunti. Kohta se on ohi, kohta se on ohi. Hu Oh papa Paa pa nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Nyt, nyt, pomppii, nyt pomppii. humpaa tähän väliin. se nyt? Ei! No mikä sitä nyt vaivaa? Miksei se mene alkuun? Okay. Otetaan pois pesästä, otetaan pois pesästä. No, I'm not! Et sä huomaat, mut mä päään säätää tän levyn kanssa, tässä, yksi levy hajos tohon noin. No niin, nyt tulee ihmisten räkkäystä. Miksi lapsille opetetaan eläin rääkäystä? Miksi lapsille opetetaan eläinrääkkäystä ja lahjaksi ostetaan heitä sikaa Viksi Miksi aasin nuksella korttia pelataan ja viattoman eläinen terveystäni niin turhaa ruataan. Me pääkköset ennen tällaista menoa sulataan. Juhu Tommi Mäkinen! Tommi Mäkinen! Viisin lisäksi täältä löytyy myös kappale mennään Mika Häkkinen! Mika Häkkinen! Joku toivoi bussipysäkille tuolta, ei ehdi soittaa, ei ehdi soittaa. Ei kun lopetetaan, lopetetaan bussipysäkkiin, lopetetaan bussipysäkkiin. Matti, laitetaan loppuun, että poitto poikki pakuttaa pokuttaa poitto poikki pakottaa poikkiin, laitetaan tähän loppuun, klassikko puhtaasti ihan. Haluan se loppuun. Lääkätä vormula kansalle. Tonner, vetö, suuma, hei! Alta pois, että päästään vanhalle. Joo, laitetaan se hetkinen. Onko toi? Löytyykö se? Levy, levy, levy, levy, levy, levy. Tossa se hetkinen löytyy. Joo, tossa se kakkos laitaan. Joo. Nyt tulee pitkästä aikaa. Tämä on vaan paskis, klasikko, mutta tätä ei aika so so aikohin. Ja nyt tulee puhtaasti loppuun hyvästi. Ensi viikolla tapahtuu jotain ja sen jälkeen on ilmeisesti tulossa vielä Perttu Häkkinen. Hän haluaa soittaa koko ajan pelkästään Michael Jacksonia. Katsotaan toteutuuko se, katsotaan toteutuuko se. Hyvästi, hyvästi, hyvästi, hyvät naisten herrat. Bussi Pysäkille ja Janos Wellmuneen. Kertaa pussi pysäkillä, katsoimme toisiamme silmiin. Tosiastuksissamme olisin halunnut jututtaa, jos vain olisin uskaltanut. Viikonloppuna menin kaupungin.